Və sonra şəx buyurur Mahəməullah Deyir ki, kim İmanı diməsə, yəni şəhədəti, dirilə deməsə Yəni şəhadəti Dili ilə deməsə Üzürsüz Üzürsüz Gücü çatır Demirsə Şəx qeyd ha gücü çatsın Bir dən gücü çatır deməyə Və üzür də yoxdur onun için Demirsə Ləmtənfahu ma fi qalbihi. Qalbindəki ona fayda verməyəcək. Çox güldü. Həm qabaqdır məsələn. Elə bəyan indi bəyə lazım deyil. Bəyə də də bilinəcək də. Hələ bunu da. Hələ bilinəcək. O ki, İslam dini cəmaət deyil axı. İslam dinin rahibli deyil. Deyəndən sonra qaç dağlara, orada ibadat elə. Amma İslam dinə hər cəmaət dinidir. Yəni bunu diyən qarışanda araya bilinəcək. Ona görə məsələn, deyəndə de ki, bəzi xarici idər tövbə eliblər. <coughs> Deyim ki, hələm təsdiqləməyin. Xarici <coughs> kə Yəni hə, Deyəli, <coughs> <coughs> ha. Deyəndə xarici tövbə eliblər. Xarici idər o? Yəsa daşıdıp pavel. Yəsa günah zəhlə küfr. Aha. Hə. Deməli, tövbə ki, o saat uyumayın da tövbəyə. Olar çünki səhə qabağında kəfir görürlər, onu kəfir deməyə yalan olar. Ona görə səhə belə şey baxırlar, kəfir kimi. Ona görə deyə bilərlər, məsələn, söhbəttə düzdür, düzdür. Ona görə münafiqli e, var olardı həmçinin. Təkiyyə, təkiyyə. Məsələn, danışan deyəcə, düzdür, düzdür. Kesin o nedir, buna mı? Mürcədir. Ona görə, əgər xəbaric tövbə eləyibsə bilməcək. Vax verin, göstərəcəyəsən. Oya lazım da öyr, vəzir qardaşlar məsələn Uyurlar nəyə? Məsələn Ha, məsələn, namazda ağvalıq, Ha, ha, dəhşəd müəmməndir Və a, o, İslam can yanır. Biz nə, biz İslam üçün neyirəyik? Can canını yanmır bizdə. Hamısı can yanır. Hamısı İslam İslamın hökumlərini istəyir. Bu nə deməkdir? O, İslam can yanır. O, sən şeyə. Hələ uymasın sənə. Martistlər də Artistlə görmürsən, bir dənə adamdır, bir künoda bir sıfətdə olur. Bir künoda bir sıfətdə, artistlərdir çoxdur. Nə bir səbələ, bəlkə artistdir. <gülüyor> <gülüyor> Ona görə, qardaşlar oyaq olalar. Yəni, o sanat, o sanat şeyləmək olmaz. Əgər xəbar iş, tövbə eləyibsə, batıla şeytani, iblisin, O bilinəcək tövbə Tövbəsi bilinəcək Və o saat şeyləmək olmaz Yaxı sonra şeyh rəhmətullah aleyhi buyurur Deyir ki şeyh rəhmətullah Əgər İmanı dili ilə deməsə Şahadəti yəni, Üzürsüz Və qudurəti çata çata Şeyh qeyd ilə üzürsüz Yəni üzürlü deməsə sayılır Qudurəti çatması sayılır Şəyx qeyd edilir, dəqiq idi ya Şəyxin kəlimələri Subhanallah o kəlimələr qeyd edilir Çəki xavaricilərini mürcələ şey, Möqəyə tutaq <Gülüyor> A, dində, Əgər üzürsüz Qudrəti çatırsa, demirsə O qəlbindəki iman Allahı tanımaq Fayda vermeyecek Çünki Gücü çatan Üzürsüz ə şahadətə gətirmək şərtdir imanın səhiliyinə İnşallah aydındır belə? Bəli. Aydın da inşallah. Bağdadın sözü çıxır. Dilə başa bu cümləni. Yəni şeyx dedi ki, ayət gücür çatırsa sözü gücür yəni qorxmur heç kəs də ayxan da aşağı əllərlə isandır bütün beləcisən. Hə? Yəni qudanın güc çatırsa yəni giməyə qorxursa Nə çəkinmirsə? Qoni bayısa. Hə. Deyirsən, əşhadə ki, mənim budusa. amma necə aşım deyə bilmirdi bunu. Ay onu. Saydıq onu Səlim ha. Bundan sonra saydı. Və vəcüzü və üzür, üzürsüzdür. Yəni üzür də yoxdur. Getdiyini bilməsin. Onda onda dinlə deməy imanın səhhətinə, səhilinə şərtdir. Şəhadət necə sülhəmalı və peyğəmbər hə? biz, biz, Zahir. biz zahirən götürürük, zahirən. Zahirən, zahirən bax. Ona əmrəmi Xattabdır. Sözlə əmrəm Xattabdan bu səhifə. <coughs> Dedi ki, biz zahirən götürəcəyik. Zahirən. Əgər əməl əgər küfr söz danışıqdsə, hər şey küfrdüsə, köfrə kön verəcək küfrə. Yox, əgər əməl, əgər zahirən müsəlmansa, hökm vericə müsəlman kimi məmələ. Bu burasını Allah sonra, qəlbdən sonra. O bizlik deyil. Hə dəlar bu, bu deyə olsa öyrənəcük. Ki yəni ki, çünki Əhməd məxatır deyir axı. Deyil, bəh gəlirdiz, bilirdik. Bəs ki vaxt yanım ol, götürəcək. Və ondan nəcək şey tutaq ki, qudrəti nəyə qədər çatmaq idi? bilmədi, deyə bilmədi, bilmədi, deyə bilmədi. Xrisinik atılır bu, ya? Üzürlələ, və bu idi, çünki ətrabamız kafirlər idi, küfür hökumət idi, hə, və həmçinin öldürə bilərdilər zərat, ona görə demədi. İndi məsələn, indi. Məsələ, indi də, indi tutaq ki, bir dənə Müslümanın hökuməti hakimi çıxsa desə ki, mən şəriəti tətbiq ha Yəni, <gülüyor> Hiraqqı danışırmadın, söhbət olunur. Hə, Hiraqqı... Qorxuruq? Hə, Hiraqqı... Hiraqqılda ixtilaf eləyiblər, müsələməndə yoxsa yox. Yətə Xristiyanski karor qatarıbdır. Hə, o nəcə aşikim olmadı. Lakin var belə rəyib, bəzi alimlərdən ki qəbul eləyib. Çünki orada bəzi sözlər işləddir o. Hə, Hiraqqı. Hə, bəzi müsələmələr, bəzi daha doğrusu alimlər, e, müsələm ətdəşik e, kökü o qəbul Allah bilir. Allah bilir. Allah bilir ha. Demirik, dayanmışıq. O qorxmur də şey, orda şurda olaqlar. Aha. Yo, heç indi biraz tılaf. Rəjaşın şək yoxdur. o əyanları o, o, o saraydan çıxmaq istəyəndə yani o biri tərəfə gəlir. O qorxusundan, yani, o da onda. <coughs> Nəzər göstərir də 리, göstərmədi. Qəlbi ilə idi. Hər halda Allah bilməndir. Nəslə məşq edirəm. İzahı da Allah bilir, hə? o müəyyən şeylər orada dayanmış qonda Allah bilir. Yaxşı. Æ bu sözü Şeyxülislam Sarim el kitabında 3-cü cild 974-cü səhifə qarman məs'ul. Şeihatın-n-Rasul, fi qamasa asə söymək barədə 3 cilt kitab yazmış Şeyh Rəsul. 3 cilt, 3 cilt də. Dəriyadı elimləşək. Vallahi ərəbdə öyrə, Şeyh Rəsulun kitablarını oxumaq üçün. Oxuyanda ləzzət alacaqsan. Və faydalar da çox. Şey. Sar də problem sənəd idi. Və tərcümə, qardaşlar, tərcümə ərəb dilindədir. Tərcümə tərcümələr. Və məsələn, onunla mə qardaş da işləyib, kitabın istəmi, sən oxuvar idi bu kitab burada. Xıraba buraxmışdı özdə. Yəni xətalar dolu idi. Ha, təhqiq ediblər, işləyiblər üstünə qardaşlar. Nə qədər xəta çıxıb? Şeyx tərcümənin hamısında var. Ha, ha, ona görə Tərcümələr bu türkçə zədalı. Ha, o, o, xata, xata, xata sən birinci özdə türkçə tərcümə lap dəhşətli. Birinci türkçədir. Türkcə da, O çıxdan var idi. Türkcə xətalar doludur. Ha, bilməm, dedi ki, biraz qeyd eləmişəm. Lap belə kitablar da, lap Azərbaycan kitabları var, e, Məsələn, alıb indi o otururlar, təcündən oxuyurlar, məsələn, Ərəbcə orijinalla. Görənərlə Məsələn, sən Xüsusən Azərbaycanca o, tərcümə olan kitablar var, olaq ki. Onlar şəkşünas eləyib? Şəkşünas ərəb dili bilmək kifayət deyil. Gəliyik şəriəti də beləsən əqidəni. Ki, düzgün o cümləyin tərcümə eləyəsən. Allah hmm. razı olsun. Nəinki Ramil, o qardaşlardır, o Ramil bir yerdə. Onlar iştəyirlə bunun sizlə. Allah razı olsun, yəni, indi bir dəndə kitab çıxacaq. Quran ətə başa düşməyəyəcə min zeyninum. Allah razı olsun. Məros qədər qurallaya? Ələ, ələ, ələ, deyir, oxuduq türk səri, xəta doludur. Yələ, bunun yaxşı dərcindir, o birə soğuduq dərcindir. Həmçinin, original, original ələ, ələbdir, ələbdir, qardır. Hə, Əsar el-məslur üçüncü cil 974-cü səhvə. Göründüyü şeyh ne deyir? Rahmetullahi aleyhiyyə. Şəkh deyir ki, rəhmətullah aleyhiyyə, və məkənə fəl qalbi fələbuddan yəlhər fələbuddan yəlhər əgər qəlbədə iman varsa, mütləq görsən məlidir Biz əsərsiz iman da hocam pəkəzərlər əbzətlə, on fələyvitsa dildə, əməlində aydındır, ki o nedir? və məkənə fəl qalbi fələbuddan yəlhər məcib hələl cəbərih Öz əz əz əlanı göstərməlidir dildə, cavar et. Yəni də dildə başqa əzalar həmçinin. Və izə lam yəml, dələ ala adəmə. Əgər əməlində göstərməsə, dəlildir ki, imanı yoxdur qəlbində. Ha? Hə? <gülüyor> hə, hə, ya şeyx. Leyə hə. ya Amma zəyif Ə və məkanə fil qalb fə la budan yəzhar. olan mütləq görsənməlidir. Mucib hal el-cəvariz öz əz alanda deyil və əzalar gedir bura. Və idəlləm ya'mel, əyə əzavat göstərməsə, dəllilə ala adəmihi. Dəlil ki o qəlbində yoxdur iman. Və ya zəifdir. Şoğur olsadir belə də olur. Belədir. Ya yoxdur ya da zəifdir. Sə, po-ruscaya bisiqsi da. A, rusça problem var. Rusça itək və şüya ni Ha. A, ya. Ya, so. Vaxta bu? Amma tam. Ha, 7-ci il fətava. Səfi 664 644 974 644, hə? Onlar təhlili yox. Onlar inat deyil, onlar deyir, biz onlara danışmırıq. Biz deyirik ki, deyir ki, biz onları şey Biz kimlər ki şübhədədir, onları şey elərik. Deyirik. Və kimdə şübhədə deyil, daha da dəyişdirmək üçün. Və hə, yoxsa onları şerefdir, onları kimdir, onlar şərəf dolayısı kimdir cavab? Onlar keçsinə oyna. Biz fakat şeyx deyir ki, biz onlara cavab verməyik, əgər onların qəbul ləməsin, biz onların nə sifadəsi var biz onlara cavab verməyik? onlara cavab verməyək, əslə, onların cavab verməyək. Aydın deyir, biz cavab edir, kimi eləyir şeyx deyir ki, rəhmətullah aleyhi, deyir şübhədir. Aydın deyir, bir də, onların şübhədədir, onların yəqinlərini möhkəmləndirmək üçün, minhəcdə. Şəh, hmm. olaq, nəşə bilir olar? ya ya yoxdur ya da zəifdir. Yoxdur nə var zəifdir. Yo yo. Deyir ki, deyir də, bir əgər dildə və ya əməldə göstərməsə, ya yoxdur ya da zəifdir. Yox yo yo, onu. Timir. Timir. Belə şey əgər onda zəifisə, zəkanın nə əməl eləmişsə, zəkanın nədir? Bir zəif yox, yox. Bilsən Tutaq ki, insan, o necə bilir? İnsandır məsələn, biz bilir ki, bu adam müsəlman torpanında da olub və hə və müsəlman atanası, müsəlman, ailə müsəlmandır zahirən biz buna hüküm veririk necə ki, məsələn zahirən hüküm veririk, məsələn, ətlərdə məsələn, sən Geyr dükanla et alsın. Soruşmaq lazım deyil. Halal da yoxsa yox. Lazım da soruşmaq. Lazım da Çünki lazım deyil. Çünki bilirsən ki, müsəlman ölkəsidir. Darul İslam'dır. Və bilirsən ki, müsəlmanların adəti bizdə müsəlmandır, lakin zəyifdir. Lakin qiblədə şərt deyil axı. Qibləyə çevirirlər. Səhər oxuyurlar. Çevirir. Hə. Elə hə. <gülüyor> bizə oxumaq ah, lazım ah, o ah, bu ah, nağlar. Nə bismillah deyirlər. Onu da zahirən götür. Lazım dövlət deyil. Deməy. <gülüyor> yəni baxırıq, əgər alə müsəlman isə əslən müsəlman torpağındaysa əslər, ailə müsəlman isə zahirə sayırıq onun müsəlman zahirən ki, hə, bu müsəlmandır düzdür, demirik ki, mömindir demir imanı kamildir demirik onun imanı, Əbubəkir ilə peyğəmbərlərin iman ilə birdir və s. və s. Lakin kafir demir yələm Kafir nizə qalır nizə, moz nə kafir no, kafir yesli, yes şəhətləri usloviya i Kafir tini qəvarı iş Yəni qəvarı o Kafir qəvarı uçonu Bədim, da, Uçonu da. Da, Yaxşı Deməli hə. Bəzi qardaşlar Elə məsələyə qarışıblar ki Onlardan soruşulmayacaq Hətta məsələn Şixtlar buyurlar ki Əgər bir dənə alim Deyib ki Deyibsə məsələn Flanket kafirdir Bir dənə də alim Deyib ki, yox, o kafirdə öl. Yaxşıdır kafir, hansı ki, deyir ki, kafirdə de öl, onu götürmək, onu qövdür. Səbəb o, ki, laf, sən desəsən ki, o kafirdə öl, xəta eləsən də, o yüngüldür. O birisində baxanda ki, desə ki, kafirdə de öl, eləsə, o qınab Hansı xətələrə bax, <gülüyor> xəta, bu birisində xəta azdır, Qorx qorxuludur xətası, ona görə bu, Onda Şeyx deyir ki, Şeyxan var ya, qeydləri, deyək ki, iki alim. Bir nəfər də ixtilaf eləsə ki, biri xatlı alim ha, yəni uşamışa yox. Yəni ki, biri desə ki, kafird, o sizsə kafir deyil. Yaxşıdır, onun sözünü götürməkdir, deyincə kafir deyil. Хорошо, вот тот, который говорит не кафир, да? Потому что ошибка у него Даже если возьмём, ошибка, обои ошиблись, например. Если тот ошибался, который сказал не кафир, да. легче, чем который говорит, что он кафир. А, потому, за что -то что -то потому что пророк Савласов сказал, если одному кафир сказал, если не кафир, он сам кафир. А -а -а. Потому что аппарат обратно идёт. А если не скажешь, что кафир, что? тебе ничего не будет. А если поп с идёт, например? А это другая вещь, да. <клево> здесь разговор идёт... Yəni siz raz gəldiniz müsəlman. Yəni əzmin davam etmə işte, stolra. Əhl-i kitab anı kafirə. Anı kafirə. Qardaşlar görsüz məsələ başa düşürük. Biz burada danışırıq ki, əhl-i kitab kafirdimiyin? Yo. Əhl-i şey, kitab əhl-i kitab kafir də olsa kafir derasın, kimdi? <gülüyor> be, valla ki, gedir müsəlmanla. Sən islanmandan gəlir. Yaxşı şey, bax, türklar. Hə. Rus da fansız da indi o da, yəni ki, islama gələn. Bax ki, Amerikada 5 milyon nə qədər islanman Yəni ki, onlar nə tə kafirdir olar. Və də mürüs ki, islanmandır. Tək islamatdır. Yaxşı bax. Bax. Amerika məsələn, xristiyandır. Biz biz deyirik bu kafirdir. Lazım deyir demək küçəyə çıxmasan gəbir sən Biz bilirik ki, bu. İmam deyiriki, çünki gördüm misalmanlar da axı. Ha, hə, lakin yox, söhbət gedir indi əhli kitabdan. Biz deyirik ki, onlar kafirdlər. Lakin demirik onlar cəhənnəmlidir. <gülüyor> Niyə qoyuş onu? Səbətə Çünki, çünki nə üçün? Cəhənnəm məsələləri, uqrab məsələləri axirət məsələləri o Allah'a məxsusdur. Lakin biz zahirən bu dünyada hökm veririk. Biz deyirik ki, bəli, Xristian kafirdir. Lakin biz demirik ki, cənnəmə düşəcək. Demirik Allah bilir. Çünki bəlkə axır əməllərində tövbə elədi. Çünki əməllər nədir? Axırıncılara görə götürüləcək. Nə bilirik? Bəlkə bəlkə axırda biz bilirik ki, bu xristiyan deyə və ya məsələn Yahudi və s. elə-belə dindədirlər, kafirdlər. Beləcə biz demirik onlar cənnəmdə idi. Yox, çünki cənnəmdən məsələlərə, axıran məsələləri. Onanca Allah şəlecək. Həm də biz bilmirik necə öləcək insan. Ona görə demirik öləni şəhid Çünki biz bilmirik, demək var şahiddir filan kəs, biz bilmirik, niyyət öləndə hansı niyyətdə öldü? Lakin deyirik ki, istəyirik Allah-u Teala, inşallah onu şəhidlər kimi qabul eləsin, dua eləri. Zahirə, çünki Allah bilir, niyyət dəyişir bilər. Məsələn, bir dənə küllə gəldi, məsələn dəyidi, ağrılar və ya tank bir dənə istirədi gəldi, götürdü yarısını, ələm nəfəs alır. Ay, niyyət dəyişdi, Allah bilir. O məhətdə Allah bilir, o dəqiqələrdə, o sabit oldu, o niyyətdə yoxsa, Allah bilir. Veya mühasirəyə düşdüyü öldü orada. Allah bilir, mühasirəyə düşəndə cürbəcür fikirlərə gəlir sənə. Və həsə xüsusən, mütəməkkində olsənsə, ona görə əməllər axırınca məlləridir. Ona görə biz demirik, əhli kitaba ki, onlar cəhənnəmlilər, 100%-ı fələn köyət, cəhənnəmlidir. Lakin biz bilir, ök kafirdir. L Kafir demək müsəlmana ən böyük günahlardan biridir. Nə üçün? Çünki sən kafir deyəndə sən göndərsən nə ola ara? Sən göndərsən onu? Qurtardı. Kəfir də niverni də. Eee, kafir, который Аллаhni priznayut ili priznayut pravoku ni priznayut. Spetar. Şəy, hər vaxt olubsa, bütün nəvəldə yaşayıb. Ancaq axırın çıxdı niyyətdən də. Kafir oldu. Həm. Lakin biz indi, Allah bilir, biz ola bilər zahirini deyə bilərim müsəlman. Ola ki, biz bilmirik. Ola bilər kafirdir o cənnəmə geçirik. Lakin sual gedir, əbədiyən, Allah bilir, niyyətində necə olub? Xəsəmətə görə, bəlkə çox olub. Haa, ola bilər. O şeyh Huluslan bir dənə gözəl sözü var, o vardır. Saytdə da onu yazdım. O şeyhin bir dənə fitvasıdır. Deyir, ola bilər, e, baxışlayan amillər çox olub, şey ola bilər. Ola bilər insan günəlisin, ola ki, Yaxşı əməllər çox olsun Veya Və ya şəfaətlə Və ya şəfaətsiz Allah Allah bağışlasın onu Şəbət geyir müsəlmanla Vakir asidən Aydın deyir, əhli kitabdan yox Çünki Peyğambər sağlısən deyir ki O əhli kitab ki əhli kitab deyir Məni eşicələr qəbul etməsələn mələ nazir olun Olay kafirdlər, onlar daxil edəcək cənnəmə Necə qəbul edir? Qəbul eləyir, deyir ki, hə, bəli, mən qəbul edib İslamı, aşağıda Leylə ilə Səm adrullah. necə qəbul? Necə baxır o? Deyir ki, İsa Allahın oğludur. Qalır o söhbətində. Və hə, kafirdir. Yaxşı. Deməli, çünki Leylə ilə hə Muhammedə deyir ki, İsa Allahın oğludur. Deməli, sonra inşallah aydın da, bəli eşitməyə bilərlər, belə Vallahi eşitməyənlər ola bilər, o peyğəmbərlər, o bəzi fitrədə peyğəmbərlər olmayıblar sadə. Məsələn, İsa əleyhissalamla bizim peygamber sallarsa arasında 600 il olub. 600 il Hə. 600 il. İndi Allah bilir. Amma peygamber salsı gəlişindən sonra başa düşdü Muhammad Səllavəsinə. O, ki, təbiən indi məniş var, lakin zahirən kəfirdlər. Yəqin biz demirik yola səndəmli idi. Allah bilir. Zahirən kəfirdlər. Bir şey var idi, piyanda yox, əhl-i kitab yox. Onlar ki, o müəyyən fitrə vaxtı olublar, peyğəmbərlər olmayıb o vaxt. Aytdım məsələn tap ki 4 nəfər. məsələn tələbələr, uşaqlar, həddindən artıq qozalar bir də ola ki dəvət çatmayib onlara. Dəvət çatdırıb onlara o deməkdir ki, deyir peyğəmbər sən Düzdür, məsələn, bu yaxınlara, canın 19-cu əsrin əvvəllərində Saudiyada bəzi səhralarda qəbilələr tapıblar. Sahilə gəlməyibl onları. Diblər məs Muhammed zədi o kimdir? Çatmayib heç səhrada da yaşayıblar, səhnənin içində heç kəs ora getməyib, dəvər adam yaşamaz. Medəblər. Aydındı. Değil mi bu ne Biz eşitmemiştik böyle şey. Ne babalarımızdan o da eşitmemiştik. Onlar ne zorlanacak? onlar imtihanı diyecek o kardeş dedi. İmtihanı onlar çekilecek kıyamet günü. Ama böyle yok. Böyle çatırmış. Birisi Yahudi'ler gelmişler. Üçüncü dünyaya gelmiyor. İşte yani başkalar gömde bir adam kaldı. Musa da Yahudi'ler geldi. Olağın arası başka peygamber olur, başka gövmler için. Başka gövmler olur. Öyle bir peygamber olmayıp ki, öyle bir gövm olmayıp ki Allah talar değil. Biz onları peygamber yollamadık. Doç İsa əleyhissalam gəlib, əgər bən İsrailə, odmə deyil, obuşlara gəlməmişdi. Obuşlara gəlmişdilər. Aydın deyə bilər, görmə onun üç oğul peyğəmbər yənməyə. Allah təala deyir. Ya sə. Ha, uşaqlar da. Gəldi, ha? Yox, ahirətdə. Ahirətdə, lakin, uşaqlar barəsində. Ha, uşaqlar da, hadisə gəldi hə. Cəhannəm və qay günlərindən əkitmələrinə yənməyə. yox, axirətdə. Allah bilir. Çünki İbni Kayyim var. Lakin mədədə, 11 var. Alimlərin, bəzilədir, atalarının, analarının hökmündə deyir, bəzilədir, yox, bəzilədir, bələ, bələ, Allah bilir. Lakin imtihanı çəkiləcəklər, çünki gəldi ki, yədə istə, uşaqlar üçün də imtihanı olacaq. Bəz bəzilərdə ilə ki, onu yətmək, kumşuları Kim deyir onu, bəziləri? Bəziləri, yox, deyik dinə. Ola bəzilərdir, ola sözü qüvvətdə yox. Yaxşi, dəlil getirməyə alınan, آه. ان شاء الله اجينا ها؟ يو الشيخ ترى؟ ولا عمل يصدق لكن ما في القلب هو الاصل. شيخ تقيد يا خلوش ناور. دير كي ولا عمل يصدق Düzdür, əməl imanı, qəlbdəki imanı göstərir ki, var, təsdiqləyir, var, yoxsa yox. Lakin, lakin, mə fil qalbi huval əsl, lakin qəlbdə olan əsildir, yəni çök o dələm, çıxmıyım ələm. Lakin qəlbdə olan çökdə yəni əməl olmasına ələm çök var. Şəhədəcəyiz, noturidə? LİMƏ üzüldürə, lima ALƏL GƏVARIH Yəni, əzarlarda olançın, olanlar üçün kök var. Kök nədir? Kök, yəni əslində var da, yəni kökü imanlar elə. İman yə fürsə. İman şoya. 7-ci cild fetave 644. Vəl əməl təb ilə. Əməl tabidir imana. Qalibdəki imana. Yəni əməl 2 mərhələdə gəlir. 2 mərhələdə gəlir. Tabi, tabid ona.